Отож, ми прибули до тисячі разів описаних Помпеїв, похованих під гарячою лавою Везувія, ще на початку Христової ери. Старовинне місто археологи розкопали дуже вдало. Ти потрапляєш на вулиці тих Помпеїв, де кожен камінь Бруківки – свідок античних часів. Якщо казати про розміри, то сьогодні Помпеї ніхто б не назвав містом. Вони займали невелику площу, набагато меншу, ніж відома нам територія стародавнього Києва де ж як гарно збереглися дворики, що переходили в покої, крихітні порівняно з покоями європейських аристократів пізніших часів. Фрески дивували й чарували не лише майстерністю виконавців, а й стійкістю фарб, котрими користувалися художники. Порівняно з ними, навіть створені сьогодні фрески виглядають не такими соковитими. Невже рецепти цих фарб людство втратило назавжди? Здивував мене й столб, вимурований на міському форумі, Точніше, якісь його цегли. На початку цієї книжки я згадував про цеглу, якою був обкладений стовбур до революційної шахти. Цеглу помпеїв можна порівняти хіба що з нею, але ніяк не з сучасною радянською. Цей останній матеріал, власне, не цегла, бо на твоїх очах легко і просто розпадається на свої складові частини глина окремо, пісок окремо. Проте найяскравіше враження лишилося від огляду гіпсових фігур точного зліпка колись живих людей. Вони згорали у вулканічній лаві, котра відразу застигаючи на місці жертв утворювала порожнини. Через півтори тисячі років їх відшукали археологи і заповнили гіпсом. Із завмиранням серцями з Євгенією оглядали музей гіпсових фігур, де риси обличчя, пози, деталі одягу, металеві, звичайно, відтворювали трагедію загибелі Помпеїв, незмірно яскравіше, ніж це зробив Брюллоу. На полотні Брюллова помітно, певну розгубленість, заданість, штучність. Хай простить мене Тарас Григорович, якому це полотно здавалося витвором генія. Він не бачив реальних людей, чиї образи відтворили археологи. Ось римський воїн. Що то був воїн, зрозуміло, з металевого паска на його гіпсовому тілі. Муки загибелі, відтворені в гіпсовому злитку, виглядають страшніше, ніж на рожевих обличчях брюлловських героїв. Незабаром я помітив, що грубки наших супутниць щось пильно вишукують на бруківці, а відтак, збираючись кубками, весело обговорюють. Я попросив Євгенію розвідати, в чому там річ. Вона швидко повернулася. Ледве стримуючись у дреготу, пояснила, що на камені викарбовані чоловічі органи, і назвала їх латиною. «Мені ж тут не треба називати ті частини тіла ніяк, бо читач, мабуть, вже здогадався, про які органи йдеться». Веселий народ були мешканці старовинних Помпеїв. З програми ми знали, що нам належить оглянути будиночок небезкоштовного кохання, котрий дуже добре зберігся, мабуть, на підтвердження того, що Господь Бог неабиякий гуморист. Дороговкази до цього будиночка позначалися не стрюками, до яких ми звикли, а виробаним на камені рельєфом чоловічого органа з придатками. Ці дороговкази і розшукували на бруківці жінки, щоб повеселитися і подивуватися з дитячої безпосередності римлян. Тут поки що нічого непристойного не було. Цей гумористичний мазок, хоч у часи розквіту Помпеїв, дороговказ, мабуть, сприймався без гумору, трохи розвіяв гнітюче враження від гіпсових фігур, що відбивали реальні страждання та відчай жертв трагедії. Біля публічного дому старовинних римлян стояв гвардієць Ватікану і пропускав досередини лише чоловіків. Боже, що тут чинилося з представницями прекрасної статі? Вершки суспільства, доньки й дружини міністрів, секретарів обкомів, навіть членів політбюро, лаялися так, як трудяща чернь у радянських чергах біля універмагів, коли туди викидають дефіцит. На бідного гвардійця сипалися неймовірні прокльони. Поважні дами готові були стерти його на порошок. Дехто з них пропонував взяти античну споруду штурмом. Чоловікам ледве вдалося протиснутися крізь розпалені внутрішньою і зовнішньою спекою оглядні постаті своїх супутниць, що не переставали посилати гнівні філіпки на адресу Ватікану. Та ось ми нарешті всередині. У справах кохання наші далекі предки нічим власне не відрізнялися від нас, грішних. Хіба лише тим, що в Помпеях ми казали: "У нас сексу немає", як заявила під час радянсько-американського телемосту одна з представниць чарівної статі, яка почувалася охоронцем радянської моралі. Римлянам секс подобався, вони вважали його справою цілком нормальною, а людське тіло, молоде й прекрасне, малювали на стінах так, як його створила природа.